«Чи не могла б ти, бодай, пояснити, чому він залишився після війни в Україні і як ти його небога опинилася у Львові, на полі Феофантов?» «Мені дуже не хотілося б про це говорити. Деякий час Барбара розглядав картини, написані, мабуть, Ельзою, хаотично розвішані на стінах і розкидані по кутках. Гарний живопис. Ця дівчина, безперечно, мала талант. Остап зауважив кілька портретів, Здавалося, одного і того ж чоловіка, який помітно вирізнялася з-поміж інших, підкреслено безособових картин. «Це Ігор, мій друг», – сказала Ельза, простеживши за його поглядом. «Він загинув вісім місяців тому». «Ні, він розбився в автомашині», – дівчина поспішила випередити запитання. «Моя дружина теж померла вісім місяців тому, але вона загинула від того, від того, про що міг знати твій стрійко». Барбара відчув, що далі йому буде легше порозумітися з Ельзою. Ну, гаразд, тепер це вже не має ніякого значення, видихнула дівчина. Карл Шварц не є мені стрійком. Він мій батько. Коли він зачав мене з моєю матір'ю, то мав уже жінку Львові і 15-річну доньку Анну. Я народилася в Ростоку, у східній Німеччині. Звідти родом і мій батько. Коли його 17-річно відправили на Східний фронт у Росію. В Ростоку він залишив дівчину Гелену. Вона так і не одружилася, чекаючи на його повернення. Років 10 по війні він зважився їй написати і розповісти, що залишився в Львові і має тут жінку і дитину. Кілька разів Гелена їздила з якимись делегаціями до Радянського Союзу, бачилася з ним, а в 1987-му він тиждень був із нею в Москві. Через 9 місяців народилася я. Перед самою смертю мама розповіла мені все це. Україна тоді вже була незалежною, і поховавши матір, я поїхала до Львова. Але з батьком ми так і не зблизилися. Своїм він відрекомендував мене як небогу. Мене одразу ж зненавиділи. Хоч у Німеччині мене нікого не залишилося, я надумала повертатись. Але зустріла Ігоря і залишилася. А чому твій батько не повернувся після полону на батьківщину? Він не хотів. Ви знаєте, що його розстріляли під Вінницею? Свої ж німці розстріляли. За що? Не знаю. У нас поговорювали, що за мародерство. Мати в це не вірила, бо той, хто говорив, сам підбивав під неї клинці. Казав, що бачив, як Карл нишпарив по кишені кубитих німецьких солдат. Його розстріляли, а він вижив. Доповз до радянських позицій. Союз тоді вигравав війну, і, очевидно, хтось пошкодував хлопця. Він мав лише 17. Кілька років відробляв на будівництві лензаводу у Львові. Тут і залишився. Ельза взяла до руки пензля, нанесла кілька штрихів на щойно почати полотно. «Тепер я знаю, чому Марія та Анна мало не кидалися на мене. Коли я після загибелі Ігоря двічі чи тричі заходила до батька, посміхнулася дівчина». Вони боялися, щоб Карл не переписав на мене частину спадку. За тиждень до смерті батько завітав до мене. Я була шокована, бо він майже не покидав цвинтаря, а за сім років, що я мешкав у Львові, заходив до мене лише двічі. Це останній раз, коли я бачила його живим. Був тоді дуже плаксивим і розчуленим. Питався в мене, чи зможу я йому колись вибачити. Тепер я вже знаю, що він повертався від нотаріуса, де переписав усе на Анну. Звідки в нього такі гроші? – спитав Феофантов. Не знаю, він крутив якісь справи з Анною. Анна казала, що відселилася від батьків 10 років тому, – згадав Барбара. Вона справді винайняла помешкання на Новому Львові, але бачила її у батька кожен раз, як заходила на цвинтар. Може, пригадаєш, кого ще в нього зустрічала? – спитав Барбара. Бачила раз батька з якимось чоловіком років сорока в Брюховичах у Колебі. Це було щось неймовірне. Карл у корчмі їсть шашлики. У той час, як Личаківський цвинтар, стоїть осиротілий. Потім той чоловік прийшов на похорон мого батька. Ти би його впізнала? Можливо, але я поняття не маю, де його шукати. Чи ти чула, щоб хтось називав твого батька павуком? Поцікався Остап. Феофантов здивовано звів на нього очі. «Ні», – хмикнула Ельза, – «хоч мені здається, що це прізвисько йому пасувало б». Остап вів машину Феофантова і думав, що принаймні двоє людей сьогодні ввечері намагатимуться заповнити порожнечу в собі. Спіймав себе на тому, що намагається пригадати вираз Ельзиних сірих очей, коли вони вперше проникли до нього. «Мабуть, тобі доведеться відвести мого воза до себе», – озвався Юрко. «О, я зараз поїду до Одеси». «Навіщо тобі до Одеси?» «Робота». Відвішив Феофантова на вокзал, Остап повернувся додому. Відчиняючи двері будинку, Барбара чув, як усередині захлинався вереском телефон. «Слухаю», – тихомирив його господар. На дроті сидів Грабовський. «Ти ще цікавишся павуками?» – спитав. «Я знайшов тобі одного. Мати каже, що вчився з Юстиною в політехнічному, але інституту не закінчив». Немає невеличкий ресторанчик По дорозі на стрій. Він справді павук? Поцікався Барбара Таке прізвисько йому вчепили однокурсники Його шинок має назву Павутиння Я вже виїжджаю Де тебе підібрати Цього дня лінивий спокій Павутиння Крім Барбари і Грабовського Ніхто не зважився порушувати Ледь Остап припаркував машину Як назустріч вискочив Кругленький лисий чоловічок усе широке обличчя якого займала усмішка, залишаючи дуже мало місця для заспаних очей і коротенького, мов, у бульдога носа. Усміхалося в ньому все. Усмішка народжувалася десь поміж складками повних уст, била фонтаном у гору, заливала веселе лискуче тім'ячко, водоспадом струменіла масними щоками і, ковзаючи по їхній слизькій поверхні, падала вниз на коротку шию, розливалася вздовж кумедних медних ручок, що намагалися спіймати її десь на тремтячому, мов драглі животику, стікала поміж пальцями, сосисками на засалений фартух, а звідти на підлогу. Прибулі, як тільки могли, підповіли добродієві взаємністю. Вибачте, розпочав Остап, нам треба поговорити з паном, розгублено подивився на Марка. Очі Грабовського виказували, що він теж гаразд не знає. Ким це, власне, їм треба поговорити? «Паном павуком», закінчив нарешті Барбара. Обличчя добродія розпливлося ще більше, і Барбара з острахом подумав, «Чи не доведеться губкою визбирувати його з підлоги? Сідайте, будь ласка, де вам зручно. Що будете замовляти? Нам би павука. Обидвом», замовив Барбара. «Павук до ваших послуг», уклонився господар, заливаючи стіл, сяючим потоком дикої радості. Тоді, будь ласка, смажених куріпок і пляшку Мадери. «Ви пригадуєте Юстину Грабовську?» – запитав Марко, дочекавшись, поки господар нальє в келихи вина. «Грабовську? А як же? Ми разом училися прикладної математики. А з ким, власне, маю честь?» «А ми її приятелі», – відповів Барбара. «Їдемо до Ужгорода. Юстина порадила віддати належне вашій кухні». «Так вона мене ще не забула?» Ямочки на щеках господаря перемістилися десь поза вуха. «Пудинг єгипетський», – прочитав Остап у меню. «Ви були в Єгипті. Чи, може, ваша кухарка зберегів Нілу?» «Ні», – радісно похитав головою весь спітнілий від задоволення павук. «Цю страву я взяв з англійської кухні. Але, може, панове бажають скуштувати?» І господар уже зібрався було пританцьовуючи бігти на кухню, коли звідти випливла тишнотіла молодиця, гордо несучи перед собою тацю з куріпками і легендарним пудінгом. Господар мало не сказився від щастя, споглядаючи, як клієнти обсмоктують ташині кістачки. Коли черга дійшла до пудінгу, Барбара важко відітхнув. «Заплати йому і тікаймо, шепнув на вухо приятелю. «Бо я бачу, що він має намір запропонувати акулячі плавники в банановому соусі». Уже сідаючи в машину, Грабовський запитався в господаря, що викотився їх проводжати. «А чому вас кличуть павуком?» «Та це ще й школи, мабуть тому, що я дуже любив павуків». «Ви що, їх колекціонували?» «Ні», – мало не сказав від щастя лисий чоловічок. Я любив їх запихати однокласникам у канапки, авто відчайдушно заскавчавши зірвалося з місця, а павук ще довго стояв, супроводжуючи закоханим поглядом його обриси, що розчинялися у вечірніх сутінках. Епілог 17. Юрій Феофантов знав, що розплутувати вузол Карла Шварца слід починати з Одеси. Підсвідомо він відчував, що казкове збагачення цвинтарного доглядача і його смерть якимсь чином пов'язані з загадковим зникненням тіла Юстини з кладовища. Але збудувати хоч якусь систему логічних висновків йому не вдавалося. А тому не було нічого дивного, що наступного дня, блукаючи вулицями Одеси, він скидався, якщо не на волоцюгу, то на туриста, який з нічев'я приїхав у чуже місто і не знає, куди себе подіти. Вже під вечір Феофантов натрапив на якусь бібліотеку і попросив там зошити місцевих газет. Повертавшись півгодини оголошення під заголовком «Продається», журналіст витяг записничок і занотував «Вікінг Н. 11.36, Ісаак Зальцерович, адвокат, вулиця Пушкінська, 37». Потім подався до центру, зателефонував до Львова шефові, сказав йому, що робота вимагає багато матеріалу з Одеси, тому він негайно туди вирушає. Шеф не мав нічого проти його поїздки, але зажадав, щоб Феофантов зайшов перед цим до редакції. Шеф явно наривався на те, щоб його обдурили. Журналіст не хотів цього, а тому дмухнув кілька разів у трубку, бурмочучи, чорт нічого не чути, і додав голосніше то я їду до Одеси. Помовчавши секунд 15, повісив трубку, позирнув на годинник, вийшов на вулицю, допоміг старенькій бабці перейти дорогу і в глибокій задумі дивився, як вона шкендебає до тролейбусної зупинки. Нарешті, щось вирішивши, швидко рушив приморським бульваром, зайшов до готелю і попросив кімнату з вікном на море. Залишок вечора Феофантов розважався тим, що рахував кораблі, які пропливали по спортовий мол. Вранці розклепив очі о пів на шосту, замовив по телефону таксі, швиденько вмився, одягнувся, спустився ліфтом до зали, машина вже чекала під готелем. За три години, облазивши і перетрусивши всі одеські й приміські яхт-клуби, нарешті знайшов те, що шукав. Струнка і зграбна яхта «Вікінг» Н1136, загорнута легке полотно туману, Скидалася швидше на юну богиню, ніж на кровожерливого варвара бійцівському владунку. Таксист, що вже почав було скоса позирати на свого пасажира, полегшено відітхнув, коли вперше отримав від Феофантова конкретну адресу вулиця Пушкінська, 37. Юридична контура Ісаака Мойсейовича переживала кращі свої часи. Люд, втративши всі свої грошові заощадження під час недавньої економічної катастрофи, активно продавав нерухомість, авто, яхти. Попит на гатівку зростав, натомість предмети розкоші продавалися дуже туго. Самотужки знайти покупця було майже неможливо. Контора Зальцеровича була завалена пропозиціями на продаж і мала з того казковий процент. Ісаак Майсевич мав нюх «Тарзана». Тож, коли поріг його офісу, переступив клієнт, в очах якого світилася фанатична пристрасть до вітрильників, навколо нього тужми заметушилося з півдесятка клерків. Феофантов одразу ж перейшов до справи. Оголосивши намір купити вікінга, він зажадав познайомитися з документами. Яхта була застрахована. Гортаючи акт попереднього продажу «Страховий поліс», Феофантов уважно вивчив підписи в документах. Його цікавив один із них невпевнений почерк, претензійна за корлючка, якою закінчувалося остання літера підпис людини, яка не звикла розписуватися.